Ja, hej från när jag Janna Rogen. Nu sitter jag och jag försöker ringa Geo, men han fattar inte att det, om man ringer utifrån där det inte finns telefon, då måste jag bara prata rakt ut. Men det gör inte han. Just nu så sitter jag på en spelmanställning i Trejkorsorg Kullinge den 17 augusti 2013 i Ulsten spelar Kullingarna. Sen kommer Lättingen en gång i åttar och stoppar spelman till och flera av och det är fullt på dansgolvet här. Det här är en svensk kultur som överhuvudtaget inte får sändas, visas eller uppenbar. Jag får tala det här med stycken. Några av dem många av de här grupperna uppträdde ju på Stockholms kulturvecka efter fem år som fick äntligen komma dit. Stockholms turister upplyser ingenting om att det finns någon svensk kulturutbyte. Det ska bara vara hiphop och Afrikaner och Tjofadryttan, folk och alla andra kulturer i Detta borde man kunna få spända även i i, i, i alla hållet i radio. Men när programledarna väger att släppa ut någonting utan bara att vi pratar förutspåva i Radio Nord så får den svenska kulturen aldrig komma fram. Just nu spelar de med en amerikansk vänga i och för sig, men nästan i svensk spelmansmusik och visor och, och liknande. Så framför det Haka i det kan ta några år att